Pentru cine bat clopotele? Pista 41 Dar neliniștea ei trecu și la murgul cel țintat. Sălta capul și nările i se dilatau la taula, auzul împușcăturilor și ale exploziilor de bombe. Maria nu-și mai găsea locul și se tot învârtea printre cai, bătându-i pe coame și mângâindu-i, făcându-i astfel să fie și mai nervoși și mai neliniștiți. Încercă să se gândească la împușcături nu doar ca la un lucru îngrozitor ce se petrecea în apropiere, ci să-și spună că Pablo se afla în vale cu oamenii aduși de el, că Pilar era cu ceilalți înspre creastă, iar ea nu trebuie să-și facă griji și nici să se lase copleșită de teamă, fiindcă trebuie să aibă încredere în Roberto. Dar nu izbutea și toate împușcăturile ce răsunau mai sus și mai jos pe pod, ca și zgomotul depărtat al bătăliei care se rostogolea dinspre culmea trecătorii ca unei furtuni nevăzute, cu ropote seci tăiate când și când de trosnetele bombelor, îi se păreau ceva prea înspăimântător pentru a putea fi îndurat și abia mai reușea să respire. Mai târziu auzi glasul puternic al lui Pilar strigând din vale către ea un potop de obscenități cu neputință de înțeles și atunci își spuse în gând o, oh, pentru numele lui Dumnezeu! Nu, nu! Nu vorbi așa când el se găsește în primejdie! Nu supăra pe nimeni ca să nu mai stârnești și alte primejdie fără rost! Nu mai interăta și pe alții!" După aceea a început să se roage pentru Roberto repede și mecanic, așa cum făcuse o dinioară la școală, spunând rugăciunile cât de iute era în stare și numărându-le pe degetele mâinii stângi, repetând de zece ori la rând cele două rugăciuni știute. Pe urmă podul sări în aer și un cal rupse pana căpăstrului, tresărind și zmucindu-și capul în sus când a auzit trosnetele asurzitoare, apoi fugi printre brazi. Până la urmă Maria îl prinse și îl aduse în dărăt, iar calul tremura și se zguduia din tot trupul, cu pieptul negru de sudoare, cu șaua căzută, și pe când venea cu el în dărât prin pădure, auzi înfușcături în vale și își spuse în gând, Nu mai pot îndura!" Nu mai pot trăi o clipă fără să știu. Nu mai pot să răsuflu și gura mi uscată. Sunt înfricoșată, nu mai sunt bună de nimic. Și uite că sperii și caii. Iar pe ăsta numai din întâmplare l-am putut prinde, fiindcă s-a lovit de un copac. A dat jos șaua și s-a împiedicat singur în scări și acum când ridic șaua la loc... of, doamne, nu mai știu ce să spun. Nu mai pot îndura. O, oh, Dumnezeule, rogute, apără-l și fă să fie nevătămat, fiindcă inima și întreaga ființa mea sunt acolo, la pod. Republica e ceva și trebuința noastră de a câștiga războiul e altceva. Dar, o, oh, binecuvântată fecioară, adu-mi de la pod și am să fac tot ce-mi vei cere vreodată, pentru că eu nu mă găsesc aici, eu nici nu mă aflu aici, numai cu el sunt." Pentru mine apără-l și locrotește, și atunci voi mai fi pe lume și voi face tot ceea ce ți se cuvine, iar el n-are să se supere și nu să-mi cer nimic împotriva Republicii. O, oh, iartă-mă, rogute, fiindcă nu mai știu ce e cu mine. Acum prea mi sunt prăștiate mințile. Dar dacă tu îl vei ocroti, n-am să mai fac decât ce se cuvine să facă un muritor. Numai ce spune el am să fac și numai ce spui tu. Cu amândouă ființele mele am să fac așa. Dar acum nu mai pot îndura să nu știu. Apoi, după ce legase calul, ridica se șaua la loc și netezise pătura de dedesubt, pe când strângea din răsputeri kinga, auzi glasul profund și puternic venind dinspre pădurea din vale. Maria, Maria, Ingleza al tău e teafăr și nevătămat, auzi? Teafăr și nevătămat!" Maria apucă șaua cu amândouă mâinile, își apăsă tare pe ea capul cu păr scurt și îi în plâns. Auzi din nou strigătele glasului acelui puternic, își depărtă capul de șa și strigă printre sughițuri. Da, mulțumesc!" și apoi din nou, iarăși printre sughițuri de plâns. Mulțumesc! Mulțumesc din suflet!" Când auzirea avioanele, privirea cu toții în sus și avioanele veneau dinspre Segovia, lunecând tocmai prin înaltul cerului, argintii pe culmile bolții și huruitul lor acoperea toate celelalte zgomote. Uite-le!" exclamă Pilar. Uite-le! Numai astea mai lipseau!" Robert Jordan își puse brațele pe după umerii ei și se uită la avioane. Apoi încercă să o liniștească. Nu, femeie! Astea nu pentru noi vin!" N-au ele vreme pentru noi. Liniștește-te. Le urăsc de moarte. Și eu la fel. Dar acum trebuie să mă duc la Agustin." O pe coastă prin pădure, însoțit la fiecare pas de vuietul și huruitul avioanelor, iar dincolo de podul sfărâmat, pe șoseaua din vale, mai departe de cotul după care dispărea, răsuna mereu săcănitul intermitent al unei mitraliere grele. Robert Jordan coborâ până la locul unde Agustin stătea ascuns în pâlcul de bras pitici și în spatele puștii mitraliere și în timpul acesta alte și alte avioane se scurgeau într pe cer. Ce-o fi acolo în vale?" întreba Agustin. Oare ce face Pablo? O fi știind că podul e gata dărâmat?" Poate că n-are cum să retrage. Atunci hai să plecăm. N-are decât să-l ia dracu. Are să vină acum dacă se poate retrage." Răspunse Robert Jordan, numai decât o să zărim Nu l-a mai auzit deloc, spuse Agustin De cinci minute nu l-a mai auzit Ba nu, ia ascultă, auzi, el e, ăla e el Izbucnise pocnetul pistolului automat de cavalerie O salvă pe urma alta și iar alta Ăla-i ticălosul, spuse Robert Jordan Urmărea cu ochii avioanele ce veneau mereu în altul cerului albastru și fără pic de nor și observa expresia feței lui Agustin, care se uita și el în sus, la avioane. Pe urmă coboră privirile asupra podului dărâmat și, dincolo de el, pe porțiunea de șosea încă tot goală. Tușii scuipă și ascultăță cănitul mitralierei grele, izbucnit iarăși în spatele buclei. Părea să vină tot din locul de unde se auzise mai înainte. Da, asta ce -o mai fi?" întrebă Agustin. Ce paștele și Dumnezeii măsii mai și asta?" A început încă înainte de a arunca eu podul în aer," spuse Robert Jordan. Acum se uită în jos la podul dărâmat și putu să vadă pârâul prin spărtura neregulată din locul unde mijlocul podului se prăbușise și atârna ca un șorț de oțel. Auzi cum cele din tâi avioane care trecuseră pe sus bombardau culmea trecătorii și mereu alte avioane se îndreptau într-acolo. Zgomotul motoarelor umplea cerul întreg și uitându-se în înalt, văzu avioanele de escort ale bombardierelor, mărunte și subțirele, rotindu-se în cercuri largi pe deasupra lor. Nu cred că au zburat peste linia frontului dimineața trecută, spuse Agustin. Probabil că au cotit spre apus și pe urmă au făcut cale întoarsă. N-ar fi pornit ei niciodată la atac dacă le-ar fi văzut. Multe dintre ele sunt noi, observă Robert Jordan. Avea simțământul că se află în fața unui lucru pornit în chip firesc, dar care aducea urmări grave, disproporționate, gigantice. Ca și cum ar fi aruncat o piatră, iar piatra stârnea o undă, și unda aceea se întorcea mugind și prăvălindu-se ca un val uriaș al fluxului. Ori ca și cum ai fi strigat, iar ecoul s-ar fi întors în huiete și bubuiri de tunet, și tunetul era ucigător. Ori ca și cum ai fi lovit un om, iar omul acela s-ar fi prăbușit, și pe urmă, cât vedeai cu ochii, tot alți și alți oameni înarmați și împlătoșați porneau împotrivăți. Îi părea bine că nu se află împreună cu gol pe culmea trecătorii. Și stând întins lângă Agustin, privind avioanele ce treceau pe deasupra, trăgând cu urechea să audă împușcăturile din spate, cercetând cu ochii șoseaua din vale, pe unde știa că avea să se vadă venind ceva, dar fără să știe ce anume, încă era mărmurit de surprindere că nu fusese ucis la pod. Acceptase cu atâta convingere ideea că va fi ucis, încât tot ce se petrecea acum îi se părea ireal. Leapă de gândurile astea, își spuse în sinea sa, ieși de sub apăsarea lor, mai ai încă multe, multe, multe de făcut pe ziua de azi. Dar impresia aceea nu îl părăsea și îi simțea pe deplin conștient că toate se petrec într-un vis. Ai înghițit prea mult fum de trotil, își spuse Robert Jordan, dar știa că nu despre asta e vorba. Simțea fără umbră de îndoială cât de înșelătoare erau acele gânduri pe care le broda peste realitatea evidentă, dar se uita în jos către pod, apoi își întorcea privirile la santinela întinsă pe șosea, la locul unde zăcea Anselmo, la Fernando, așa cum rămăsese sprijinit de taluz, și mai departe, pe șosea netedă și cafenie, până la camionul încremenit pe loc și tot îi se părea că le vede prin vis. Mai bine ai da cât mai repede și pe orice preț tot ce-a mai rămas din tine, își spuse Robert Jordan. Ești ca un cocoș de luptă rănit de moarte în arenă, dar a cărui rană nimeni n-a băgat-o de seamă și nici el nu arată la vedere și stă mai departe pe picioare, deși e pe jumătate amorțit de înghețul morții. astea e prostii, gândi el mai departe. Ești încă sub efectul șocului. Asta-i tot. Și te-ai desumflat dintr-o dată când ai scăpat de răspundere. Atâta tot. Ia-o încet. Pe urmă, Agustin îl apucă de braț, îi arătă cu degetul, iar el se uită peste defileu și îl văzu pe Pablo. Îl vedeau pe Pablo venind în fugă pe după bucla șoselei. La peretele cel drept de stâncă, după care șoseaua pierea din vedere, Pablo se opri, se dădu după colțul stâncii și trase o rafală în lungul șoselei. Robert Jordan îl văzut pe Pablo, scurt, îndesat și greoi, fără pălărie în cap, sprijinindu-se de peretele de stâncă și trăgând cu pistolul lui automat foarte scurt și până la el licări din depărtare cascada de tuburi de alamă zvâcnind în bătaia soarelui. Îl văzură genunchind și trăgând încă o salvă. Apoi, fără să se mai uite în dărăt, veni în goană, îndesat cu picioarele încovoiate, grăbit cu capul în piept, de-a dreptul spre pod. Robert Jordan îl dăduse la o parte pe Agustin și acum avea patul puștii mitraliere proptit în umăr și ochea spre bucla șoselei. Pistolul automat era trântit în stânga. N-ar fi fost de niciun folos la asemenea depărtare. În vreme ce Pablo alerga către ei, Robert Jordan ochea spre bucla șoselei, dar nu se-i nimic. Pablo ajunsese pe pod, se uitase odată peste umăr, privise de-a lungul podului, Apoi cotise scurt la stânga și coborâse pe defileu în jos, pierind din vedere. Robert Jordan tot mai ochea bucla, dar nimic nu se arătă. Agustin se ridică într-un genunchi. Stând astfel, putea să-l vadă pe Pablo coborând în defileu cu îndemânarea unei capre sălbatice. După ce îl zăriseră pe Pablo, din partea de jos a șoselei nu se mai auzise nicio împușcătură. Vezi ceva de sus deasupra? Deasupra pe stânci! Întrebă Robert Jordan. Nimic. Robert Jordan pândea bucla șoselei. Știa că tocmai în locul acela prăpastia era prea abruptă ca să poată fi urcată de cineva, dar puțin mai jos, panta se îndulcea și ar fi fost cu putință să urce vreunul pe ea, făcând un ocol. Dacă înainte lucrurile păruse reale, acum îi se păreau cum nu se poate mai vii. Era ca și cum într-un aparat fotografic cu oglindă, imaginea ar fi devenit dintr-o dată clară. Și peste o clipă văzut trupul lătăreț cu bot colțuros și ghemuit la pământ, cu turela tărcată în verde, cenușiu și brun și țeava mitralierei împungând drept înainte, ieșind de după cotul șoselei și apărând în razele soarelui. Trase asupra lui și auzi plesnetul gloanțelor izbite în oțel. Tancul mic și rapid se trase în dosul peretelui de stâncă. Privind spre colțul acela, Robert Jordan văzu reapărând mai întâi botul, apoi marginea turelei și turela întreagă întorcându-se, ca să poată trage în lungul șoselei. – Parcă ar fi un șoarece când iese din gaură, spuse Agustin, uite ingles. – Nu prea are curaj, îl lămuri Robert Jordan. – Ăsta-i gândacul cel mare cu care a luptat Pablo, urma Agustin. Mai trage-i una inglez." Nu, nu-i pot face niciun rău. Și nu vreau să vadă unde suntem." Tancul început să tragă de-a lungul șoselei. Gloanțele izbiră fața șoselei și ricoșară zbârnăind, iar pe urmă zdrângănirea și clinchetiră în fiarele podului. Era aceeași mitralieră pe care o auzise rățăcănind în vale. Cabron!" exclama Augustin. Ăsta-i vestitul tank inglez." ăsta ai doar un pui, cabron. Dacă aș avea și eu un puișor de sticlă cu benzină, m-aș cățăra deasupra lui și i-aș da foc. Ce are să facă inglez? Are să mai stea puțin ferit și pe urmă iar o să iasă să se uite." Și când te gândești că de ăsta le e frică oamenilor ca de dracu," spuse Agustin, ia uite-te, inglez, mai omoară odată santinelele." Dacă altă țintă nu are," răspunse Robert Jordan. N-ai pentru ce să-l de rău. Dar în gând își spunea, sigur, bateți joc de el. Dar ea presupune că ai fi tu în propria ta țară, acolo pe șosea, și te-ar întâmpina cu foc la drumul mare. Pe urmă un pod ar sări în aer. Nu ți-ai spune că șoseaua i minată sau că ți s-a întins o cursă? Sigur că așa ți spune. A procedat exact cum se cuvenea. Așteaptă să se mai întâmple ceva. Îl provoacă pe inamic. Inamicul suntem numai noi, dar el n-are de unde știi. Ia te uite la scârba asta mică." Tancul mărunt ieșise ceva mai mult după colț. Chiar atunci Agustin îl văzu pe Pablo urcând peste buza de fileu-lui, trăgându-se în sus pe patru labe cu obrazul bărbos scaldat în sudoare. Uite că vine și porcul de câine," vesti Agustin. Cine?" Pablo." Robert Jordan se uită într-acolo, îl văzu pe Pablo, apoi începu să tragă în acea parte a turelei camuflate unde știa că trebuie să se afle fenta de deasupra mitralierei. Tancul cel mic se trase în dărăt, dispărând din vedere și Robert Jordan ridică pușca mitralieră, strânse trepiedul în lungul țevii și o aruncă pe umăr cu țeava încă fierbinte. Țeava era atât de fierbinte că iardea umărul și o împinse mult în spate ținând-o doar de pat. Ia sacul de cartușe și machina mea cea mică, strigă Robert Jordan, și vin-o cât mai repede. Pe urmă o lola fugă în sus pe coasta împădurită. Agustin venea la un pas în urma lui, iar după el venea Pablo. Pilar, strigă Robert Jordan peste coastă. Hai repede, femeie! Câte trei urcau cât puteau de repede pe coasta pieptișă. De fugit nu puteau însă fugi, fiindcă panta era prea abruptă și Pablo, care nu ducea altă greutate în afară de pistolul lui automat, de cavalerist, îi ajunsese din urmă pe ceilalți doi. Și oamenii tăi?" îl întreba Agustin pe Pablo, vorbind greu cu limba lui uscată. Morți cu toții," răspunse Pablo, aproape că nu mai putea să răsufle. Agustin întoarse capul și se uită la el." Acum avem caibă rechet inglez, Pablo. Bine, răspunse Robert Jordan și își spuse în gând, uci călos. Da ce vi s-a întâmplat? De toate, răspunse Pablo. Gâfâia șuierător, Da cu pilar cei? L-a pierdut pe Fernando și fratele, Eladio, întregii Agustin. Și tu? întrebă Pablo. L-am pierdut pe Anselmo. Avem cai bărechet!" observă Pablo. Și pentru poveri!" Agustin își mușcă buzele, se uită la Robert Jordan și clătină din cap. Mai jos de ei, nevăzut din pricina pădurii, tancul început să tragă din nou în șosea și în pod. Robert Jordan înălță capul și îl întrebă pe Pablo. Ce s-a întâmplat la postul de pază de acolo?" Nu voia să se uite la Pablo, nici să-i simtă mirosul, dar voia să-l audă vorbind. Nu m-am putut retrage din pricina porcăriei ăleia, răspunse Pablo. Eram baricadați pe partea din Valea Apostului. Până la urmă s-a întors să caute nu știu ce și atunci am plecat. În cine trăgea acolo la cotul șoselei? Îl întreba Agustin de dreptul. Pablo se uită la el, început să zâmbească, apoi se răzgândi și nu răspunse nimic. Ei impușcat împușcat pe oia? întrebă Augustin. Robert Jordan gândea. ține -ți gura! Acum nu mai ai de ce te amesteca! O făcut tot ce putea aștepta de la ei, ba chiar mai mult! Aici e o pricină intertribală, nu te porni pe judecăți morale! La ce te poți aștepta de la un ucigaș? Lucrezi mână în mână cu un ucigaș! Ține-ți gura! Știei destule despre el și mai înainte! Nu-i nicio noutate!" Nu ai aflat nimic nou. Da, mare ticălos, mai ești, spuse în gând Robert Jordan. Ticălos mărșav și josnic. Îl durea pieptul din pricina urcușului, parcă ar fi fost gata să se spargă, cade pe urma unei fugi prea îndelungate și, deodată, văzuca arătându-se printre brazi. Dă-i drumul, spuse Agustin, de ce nu spui că tu e ai împușcat? Leagă-ți gura, se răsti Pablo. Astăzi am luptat mult și am luptat bine. Da, acum să ne scoți și pe noi la capăt pe ziua de azi?" interveni Robert Jordan, fiindcă ți-ai făcut plan pentru treaba asta. Am un plan bun," îi vesti Pablo și acum parcă începuse să răsufle mai bine. Cu puțin noroc ieșim tefer din încurcătură. Dar n-ai de gând să împuști pe niciunul dintre noi, ce zici?" urma Agustin, fiindcă altmintere aici pe loc te omor. Leagă-ți gura," se răstii iar Pablo. Trebuie să am grijă de binele tău și al cetei. Suntem în război. La război nu faci ce-ți place. Cabron, rosti Agustin. Vrei să le iei tu pe toate? Spunem ce vi s-a întâmplat acolo la post, îi ceru Robert Jordan lui Pablo. De toate, repetă Pablo. Încă mai respira ca și când răsuflarea i-ar fi sfâșiat pieptul, dar putea să vorbească legând cuvintele, cu toate că sudoarea îi curgea în valuri pe cap și pe față, iar umerii și pieptul îi erau udelioarcă. Se uită cu grijă la Robert Jordan, vrând să-și dea seama dacă e într-adevăr prietenos, apoi zâmbi și spuse încă o dată. De toate. Mai întâi am ocupat postul, pe urmă a venit un motociclist, pe urmă altul și după el o ambulanță. După ambulanță, un camion și, pe urmă, tankul, cu puțin mai înainte de a arunca tu în aer. Pe urmă, tancul n-avea cum să tragă în noi, dar nici de plecat nu puteam pleca, fiindcă el stăpânea șoseoa. După un timp, tankul s-a dus și am venit. Și oamenii tăi?" întrebă brusc Agustin, tot pus pe ceartă. leagă gura!" Se răsti Pablo privindu-l drept în ochi și chipul lui arăta ca acela al unuia care, înainte de orice, a luptat bine. Nu erau din ceata noastră. Acum puteau să vadă caii legați de copaci și spuziți de razele soarelui ce se strecurau printre ramurile brazilor și caii își smuceau capetele și loveau din picioare ca să se apere de bărzăuni. Iar Robert Jordan o zări pe Maria și în clipa următoare o ținea strâns, strâns în brațe, și pușca mitralieră îi căzuse într-o parte și le înțepa în coaste cu apărătoarea de flăcări. Și Maria spunea, Roberto, of, Roberto, Roberto, da, iepurașule, dulcele, dulcele meu e puraș. acum plecăm. Ești cu adevărat aici? Da, da, cu adevărat, of, iepurașule. N-ar fi crezut niciodată că îți poți da seama de existența unei femei atunci când ești prins în luptă. Nici că o parte din tine poate ști acest lucru și îi poate răspunde. Nici că dacă există o femeie, ea poate să aibă sânii mici, rotunzi și tari, care să te împungă prin cămașă. Și nici că ei sânii pot ști de existența a două ființe în plină bătălie. Dar e adevărat, gândea Robert Jordan, și e bine, e bine. N-aș fi crezut-o niciodată. Și o strânse din nou la piept, tare, tare de tot, dar fără să se uite la ea, pe urmă o bătu cu palma acolo unde niciodată n mai bătuse și o îndemnă. Suie pe cal! Suie pe cal! Urcă în șagu apa. După aceea au dezlegat caii și Robert Jordan i-a dat în lui Agustin pușca mitralieră, și-a aruncat în spinare pistolului automat, iar acum scotea grenadele din buzunare și le punea în sac, băgă o raniță goală în cealaltă și le legă la spatele șeii. Apoi veni Pilar, respirând atât de greu din pricina urcușului, încât nu putea să vorbească și doar făcea semne. Pe urmă, Pablo vârâ într-un cobur trei piedici pe care le ținea în mână, se ridică și zise «Chetal, femeie!» și ea dădu doar din cap și peste o clipă toți erau călări. Robert Jordan încălecase pe surul cel mare, acela pe care îl văzuse pășind pe zăpadă când deschisese ochii în dimineața din ziua precedentă. Și îndată își dădu seama că are un cal grozav sub el și sub stăpunirea dârlogilor din mână. Avea în picioare pantofii cu talpă de sfoară și scările îi erau cam scurte. Cureaua pistolului automat era trecută peste umăr. Avea buzunarele pline de încărcătoare și acum umplea la loc încărcătorul golit, ținând dârlogii strânși sub braț și se uita cum urcă Pilar într-o șa foarte ciudată deasupra boccelelor și păturilor legate pe calul ei. Taie curelele și aruncă toate boccelele alea pentru numele lui Dumnezeu," îi spuse primitivă. Ai să cazi de acolo și nici calul nu poate duce atâta povară." Taci din gură," să răsti Pilar, cu astea o să ne ducem viața." – Poți să te ții așa pe cal, femeie? – o întrebă Pablo, stând bine înfipt în șa de guardia civil de pe murgul țintat. – Ca orice lăptăreasă, îi răspunse Pilar. – Pe unde o luăm bătrânule? – Drept la vale, peste șosea, pe urma peste coasta de dincolo și de-a dreptul în limba îngustă de pădure. – Peste șosea? – întrebă Agustin întorcându-și calul lângă a lui Pablo și izbind cu calcăiele moi, acoperite cu pantofii de pânză, în coastele tari și nesimțitoare ale unuia dintre caii aduși de Pablo noaptea trecută. Da, mai omule, e singura cale", îi răspunse Pablo și întinse pana de căpăstrua unuia dintre caii de povară. Primitivo și țiganul îi duceau pe ceilalți. Dacă vrei, poți să vii în coada șirului inglez", îi spuse Pablo. Trecem șoseaua destul de departe ca să nu ne poate ajunge cu mașina. Dar o să trecem unul câte unul și în Guana Mare", iar pe urmă ne adunăm cu toții acolo unde se îngustează limba de pădure. Bine, în cuvință Robert Jordan. Coborâră călări pe coastă, prin pădurea de brad, către marginea șoselei. Robert Jordan venea imediat după Maria. Nu putea să meargă alături de ea, din pricina copacilor. Mângâie surul cu pulpele, apoi îl conduse cu mâna sigură pe când coborau grăbiți printre brazi și, mergând la vale, îi spunea surului cu pulpele ce-ar fi trebuit să-i spună pintenii dacă s-ar fi aflat pe loc neted. Ascultă," îi spuse Mariei, tu să treci a doua când om ajunge la șosea. Să treci primul nu-i chiar așa de rău pe cât s-ar părea. Al doilea e bine. Totdeauna sunt mai atenți la cei care vin pe urmă. Da tu?" Eu am să trec pe neașteptate. n să fie nicio încurcătură. Rău e doar că mergem în șir." Se uita la capul rotund și ceposa lui Pablo, vărât adânc între umeri așa cum mergea călare cu pistolul automat zvârlit pe spate, se uita la pilar cum merge înainte cu capul gol, cu umerii largi, cu genunchii mai sus decât coapsele și cu călcâiele proptite între boccele. Femeia întoarse odată privirile spre el și clătina din cap. Treci înaintea lui Pilar după ce ajungem la șosea," îi spuse Robert Jordan Mariei. Apoi se uită printre brazii răiți și văzu negrul gudronat al șoselei din vale, iar dincolo de ea coasta înverzită a muntelui. Suntem cam în dreptul podețului," observă Robert Jordan, și puțin mai jos de înălțimea de unde șosea începe să coboare spre pod în curbă largă. Ne aflăm cam la 800 de iarzi mai sus de pod." Asta nu înseamnă în afara razei de bătaie a mitralierei Fiat de pe tancul cel mic, dacă a venit lângă pod. Maria, spuse Robert Jordan, treci în fața lui Pilar dacă ajungem la șosea și gonește cât poți pe coastă în sus. Maria întoarse capul și se uită la el, dar nu spuse nimic. Nu o privea decât atât cât să vadă dacă a înțeles. Comprendeți? o întrebă. Maria dădu din cap dă drumul!" o îndemna Robert Jordan, dar ea clătină din cap împotrivindu-se. Dă-i drumul!" Nu!" îi răspunse fata, scuturând energic din cap. Rămân acolo unde îmi vine rândul!" Chiar atunci Pablo își înfipse pintănii în coastele murgului țintat, zvâgni la vale peste cetin și trecu șoseaua antropotul înfundat și scânteietor al copitelor potcovite. Ceilalți se luară după el și Robert Jordan văzut trecând șosea și gonind pe coasta înverzită și auzi mitraliera clănțănind dinspre pod. Pe urma auzi un vâj, poc bum Sunetul de la urmă era un trosnet aspru care sălățea, acoperindu-le pe cele dinainte și în urma lui văzu cum țâșnește pe coastă o pâlnie de pământ cu panaș de fum cenușiu. Văj, poc bum se auzi din nou Vâjuitul șuierând ca o rachetă și o altă țâșnitură de pământ și fum se văzu ceva mai sus pe coastă. În fața lui, țiganul se oprise pe marginea șoselei, la adăpostul ultimilor brazi. Privie înainte peste coastă, pe urmă întoarse capul și se uită la Robert Jordan. Dei drumul înainte, Rafael!" îl zori Robert Jordan. Dei drumul în galop mare, băiete!" Țiganul ținea în mână pana de la căpăstrul calului de povară, care se oprise și-și tare capul îndărăt. Lasă calul cu poverile și ia-o înainte la galop," porunci Robert Jordan. Văzu cum brațul țiganului se întinde în urmă ridicându-se mai sus și tot mai sus, de parcă n-ar fi avut de gând să sfârșească vreodată, și țiganul izbește cu călcâiele în burta calului de sub el, Pana păstrului se întinde tare, după aceea cade și țiganul trece șoseaua, iar Robert Jordan dădu cu genunchii în calul de povară ce se năpustise în peste el. Rafael aleargă de-a curmezișul șoselei tar și negre și pe urma auzi ropot de galop urcând pe coastă. Vu, pac, buf! șuierul de pe traiectoria dreaptă a gulelei și Robert Jordan îl văzut pe țigan sărind în zigzag pe coastă ca un mistreț în goană și înaintea lui țâșni din pământ micul geizer negru și cenușiu. Îl văzu pe Rafael galopând pe coasta lungă și înverzită, parcă mai încet și mai liniștit din pricina depărtării, iar tunul lovea în urma și înaintea lui, apoi cal și călăreți dispărură dincolo de marginea coastei după ceilalți. N-am cum lua și blestematul ăsta de cal cu poveri, gândi Robert Jordan. Deși tare aș mai vrea să-l țin firar el să fie pe partea mea din afară, tare mi-ar plăcea să-l am între mine și tunul de 47 mm cu care trag acum. Dar zocam să încerc să-l trec dincolo într-un fel sau altul. Își împinse calul până lângă cel cu poveri, Apucă funiacă căpăstrului și pe urmă, trăgând după el calul în trap, urcă vreo 50 de iarzi mai sus printre brazi. Ieși la marginea pădurii și se uită în jos pe șosea, peste camion și până la pod. Văzu oameni pe pod și dincolo de pod multe vehicule, ca atunci când se blochează circulația. Robert Jordan cercetă cu privirea în jur, zărie în cele din urmă ce căuta, se întinse și rupse dintr-un brad o creangă uscată. Mâne calul de povară până acolo unde coasta cobora în șosea, dădu drumul funii și îl plesni tare peste crupă cu creanga de brad, îndemnându-l. Dii gloabă! Apoi aruncă după el cu creanga uscată și lovit de creangă, calul porni în galop peste șosea și în sus pe coastă. Robert Jordan urca alți vreo 30 de iarzi mai sus pe lângă șosea. Mai departe, panta era prea abruptă. Tunul trăgea mereu cu văjitul lui ca de rachetă și cu bufnetul trosnitor care împroșca pământul. Gonește din răzputeri, surf și ticălos!" strigă Robert Jordan calului, pornindu-l în galop pe coasta înclinată. Pe urma se trezi la loc deschis, pe șosea atât de tare sub copite, încât simțea bătăile calului urcându-i se până la umeri, prin gât și în dinți, apoi pe coasta moale apăsată, lovită și frământată de copite, alergând, sărind, înaintând mereu și privi pe coastă în jos până la podul ce îi se arăta acum sub un unghi în care nu-l mai văzuse niciodată. Îl vedea din profil fără efecte de perspectivă, cu partea dărâmată în mijloc, iar dincolo de spărtură pe șosea, Stătea tancul cel mic și în spatele tancului mic un tank mare cu tunul ce scuipa o flacără galben-lucioasă ca o oglindă, iar țipătul aerului sfâșiat în lături de explozie părea să alunece drept peste gâtul sur întins înaintea lui și întoarse capul într-o parte când pâlnia de pământ țâșni pe coastă.